що виглядав особливим видом гриму в живому вогні свічок. Якщо ви про це, то можете забути. Він більше ніколи вас не потурбує. До речі, якщо ми вже про це заговорили, Шарик, де ти? З-під мезали з'явився чоловік років 30 з ідеально круглою форми головою. Принеси. За хвилину Шарик приніс невеличкий та важкий пакунок. Тут боржок. «Це ваш, твій, прикрий досвід!» Просив передати своє вибачення і борг. «Шарик, нехай поки що побуде в тебе. Як поїдемо додому, не забудь!» Чоловік схилив подібну кулю голову. «Як ви? Як вам це вдалося?» Спитала Валя і одразу пошкодувала про своє запитання. «А то вона не знає, як такі справи робляться?» «Забрати у Віктора гроші можна лише одним шляхом – вибити». Фізично, грубо, іншого, на жаль, не існує. Він сам вибрав цей шлях, сам винен. Валя подумала хвилину, що вибрала б вона залишитись без грошей чи вибивати. Як не крутила, як не пробувала зустати з білою і пухнастою, перший шлях їй ніяк не підходив. Особливо тепер, коли справи пішли не так добре. Це її гроші. Вона їх нелегко заробила і не бачила жодної причини, щоб дарувати просто так будь-кому. Доводилось визнати правильним другий. Що це означало, Валентина знала. Знала і не схвалювала. Та перший варіант знову ж таки не підходив, і от так по колу. Георгій Аветисович розумів, про що вона зараз думає, що собі уявляє. Не треба їй уявляти. Давайте вип'ємо. Це вино ми замовили в Італії. Це справжнє врожаю 1970 року. А яка різниця? запитала Валентина. Велика. Залежить від місцевості, від погоди у цій місцевості і від кількості сонячних променів, які отримав виноград. Від цього залежить якість вина. Вони взяли пляшку із собою в гондолу. Вино Тиха музика, легке погойдування човна, звук весла по воді, запах, власне, два запахи – води і дорогого мужчини поряд. Вода пахне особливо, неможливо описати чим. А дорогий чоловік, якщо він дорогий серцю, то байдуже, чим він пахне – Якщо він дорогий, бо запах його складається із всіляких, привезених з Парижа при Бамбасі, то це чоловік, який дорого коштує. Чомусь Валентині захотілося в цю хвилину відчути поряд зовсім невеличезне тіло, хай і доброго до неї, хай і всемогутнього, хай і дуже дорогого джина зі Східної Казки. А зовсім інше – сухорляве, мускулясте, Відчути запах не супердорогої туалетної води, а природний, свіжий запах чистого чоловічого тіла. Як добре заснути на його плечі. Вона майже забула, з ким поруч сидить. Чи то човен хитнувся. Мабуть, тих ванеціанських гондольєрів навмисно вчать у певні хвилини розвертати своє маленьке судно таким чином, щоб голова жінки опинялась на грудях мужчини це ж такі спеціальні курси вони проходять венеціанські човнярі довго тренуються як добре заснути на його плечі чиєсь величезна рука легко огорнула її плечі знову пальці схожі на гроно рожевих бананів ні не треба ні спробуй скажи йому ні але ж їй так добре тут у цьому човні. Тихо награє на гітарі музикант, що сидить окремо на спеціальному місці за високою спиною з навісом. Він не бачить закоханих пасажирів гондоли, не чує їхньої розмови, награє, перебирає струни, а гондольєр співає. Їй так добре у цьому човні, так безпечно. Де жив'ю? На чиєму плечі їй вже було так добре? На чиїх широких грудях вона почувалася в такій безпеці ще зовсім недавно.